Kemi nderjën të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam Me shpresë se do të ndikojnë në mgritjen e vetëdijes vetare, moralit Dhe nëse do Allah subhanu wa ta'ala në të jetë shkak për përfitimin e kënaqsis të ti Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah Inna alhamdhe lillah, në ahmeduhu, në stainuhu, në stafiruhu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 Fëjë nësdaqal hadis kitabullah, w khayral hadi hadi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, w sharrul umuri muhdathatha, w kullu muhdathatin bid'ah, w kullu bid'atin dalalah, w kullu dalalatin fi an-nar. Të nderuar besimtarë, Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për gjithë mirësitë e Tij. Dhe falenderojmë atë që na mundsoi agjerimin e këtij muaji dhe i lutemi ati na vazhdojtë të mirësi dherë në fundin e ti edhe të na e parnoj e ta Allah subhanu wa ta'ala e ka zbëritur Kur'anin në këtë muaj më dështor e ka zbëritur këtë liber dhe e ka bërët të drit për besim të art në të ka shumë mësime në të ka shumë udhuzime për njerëzit për këtë arsy ata duhet të ledzojnë ata dhe të meditojnë Në jetët e ti Që të nëzirin për i tyre dobit Të cilat u duhen besimtave në këtë jet Që të rrinë kënesin Allah subhanu wa ta'ala Profeti sallallahu aleyhi wa sallem Walët zonë të Kur'anin besimtave në namaz Gjithashtu walët zonë të Kur'anin në hytbe Si shka të regua një prej sahabijatëve Një prej grave të sahabëve Tho të ka mësuar e suar, suar në kaf Për i gojë së profetis S.A.S. ku a i le zëndën hytbe Dë më thënë, profetis S.A.S. e përdor të Kuranin jo vetëm për të kënduar Në namaz, por edhe në hytbe Sepse Kuranin është këshil Gjëshu tas më dojë që Ibn Abasi Radiallahu anu kam bajtu një hytbe Dhe u ka shpiguar Në të Pjesmarësve në hytbe Suar në nur U ka shpjeguar surë nërë me një shpjegim me aqë të bukur sa të regon të rrasmetu si kur të këshin dëgjure, të gjurë atë të qifutët e kështere do bërshin musliman gjithë surë nërë dhe surë nërë është apër o dhjetë faqe u a ka shpjeguar një hëtë pëtëtar edhe përderi sa Korani është i gjithi me kshilla dhe kjo është u zimi Profetis Sallallahu al-Sinem dhe në shokve ti unë me ndova që t Dhe në vazhdimin e këtyra jeteve të Sures Yusuf, të bëjmë shpjegimin e tyre edhe të nxjerrim prej tyre mësimet që na porkasin neve si besimtarë. Këtë sure e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në Mekkë, në momentin kur profeti sallallahu alaihi dhe selemi ishte në vështirësi, që i dërgojë Allahu dhe besimtarët të bënin lidhjen ndërmjet historisë që ndodhet në këtë sure edhe gjendjes së tyre. Edhe ajo është vlerësuese për të gjithë besimtarët në çdo kohë për vështirësitë të tjera që ata të përfitonin sepse pandaj ka zbritur Allahu këtë sure dhe gjithë sure të gjithë surat e Kuranit. Ajo ka zbritur e gjitha për një herësh dhe nuk ka zbritur pjesëzuar si sure si shumë sure të tjera. Sepse i është një histori vetme. Është histori më e gjatë që është treguar në Kuran. Nuk është përsëritur asnjëherë në Kuran. Është vetëm një herë, vetme herë që treguohet kjo histori dhe është treguar gjithë me të gjithë detajet e saj nga fillimi deri në fund. Edhe në të ka shumësime Përse në i tërgonë Allahu Subhanu wa ta'ala historit në Kur'an Allahu i madhuruar në i tërgonë historit në Kur'an Që ne të nëzirim prej këtyre historive Ligjet e Allahu Subhanu wa ta'ala në lidhje me popuit Edhe në lidhje me njerëzit Që ofshinat atë mire po të këqin Që ne të njohim prej këtyre historive Qëfar bënë Allah me të miret Edhe të njohim prej këtyre historive Qëfar bënë Allah me të këqinit që ta dim ne e ta mësojmë shumë mirë e ta skalisim në zemër tonë se kush e ligjit Allahut kush është Allahu qëfar bënë Allah me ropët e ti besimtar sepse njerëzit të regojnë shumë histori edhe në shumicën e historive që të regojnë njerëzit ka mangësia ata nuk i të regojnë atot plota por i të regojnë të mangëta edhe shumicën e këtyre historive i kryojnë për shtypje të keqe njerit për Allahun U thëmë njërë se shikoni si vdikë filani, thët, iku, ishte njëri i mirë, thëmë, iku Shikoni tjetër të të bën keq E ja është akoma duke jetuar, duke shijuar Këto loj gjërësh, këto loj historishtë, gabuara, të cire nuk të regon me fillimit dërën fund Por të regon të pjesëzuare, i kryon një pushtype të keqin njërit për Allah Që Allah i le në mirësi të qindë edhe i vetë të mirët, se shashtu Problematika që ndërën të njëri u vetë që aji nuk e, e shikon njëtë njëri në, në fillimit dhe në fundë, që të shikoj për fundimin e të qive dhe për fundimin e të mirëve. Kurse Kurani të regon vetëm historit të vërteja e për nga fillimit dhe në fundë, të regon vërtëtsin e atyre ligjeve që ka vendoso Allah u këtu. Dhe për e tyre ligjeve është që i mirë ka për fundim të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër, kurse i kishë ka për fundim të kish Ligjit vendosën Koran Në gjithë historit e Koranit Vetëm se ata njëzë Nuk e besojnë Koranin Vetëm ta e hedhin posht Do me thënë Allah dëshirën në të regojnë manësa historie Se kush është përfundimi njëzët dhe voqëm Dhe kush është përfundimi njëzët Dhe cilët bëngabime që ofshënë ata musliman Apo jo musliman Thotë Allah i madhërur Në fillime në kësaj sureje Elif Lam Ra Elif, Lam, Ra, janë tre shkrojnë janë të gjuës Arabe Të cilat në mendimin më të sakë djetarëve hynë të i qështet e gajbit Dhe Allah i ka të reguar këto njëzve, kuptimin e tyre dhe më në di Allah i madhuruar Por disa djetarë kanë thënë që ua ka të reguar që të thotë atyre kuj liber është me këto shkrojnë që ju i njihni Fot Allahu subhanahu wa taala në fillimin e kësaj sureje Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Këto janë ajetet e librit të qartë. Kështu e ka përshkruar Allahu subhanahu wa taala Kur'anin të qartë, edhe i më të vërtetësh i qartë. Por është i qartë për ata njerëz, të cilët i kanë zemrat e pastra dhe nuk i kanë zemrat të nxira nga gjunahet. Njeriu i cili ka zemrën të nxirë nga gjunavet nuk kupton për Kur'anin vetëm s'shkronjat. Edhe pas ta i bën pyetje vetës vetës vetës si ka mundësi që Allah o ka thëjnë që libe është i qartë kërës o nëse kuptoj. Faj, dhe është këtu, të këzëme e jo në dhe është faj, sepse po është zëme në gjunafe, mbullohë me i cipë të zërë si nuk e lejon në dritën e kurani që të hynë bëndësi dhe asë nuk e kuptoj njëri ju. Tilke e jetul kitabil më binë. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun Ne kemi zbritur ato Kur'an arabisht që ju të kuptoni. Këtu ta kuptoni. Ktu i drejtohet Allahu subhanahu wa taala Rabb dhe do thotua kemi zbritur në gjuhën tuaj që ju ta kuptoni. Por mendoj që nuk është vetëm kjo kuptimi. Kuptimi është më i gjerë, sepse Kur'ani është për arabët edhe për jo arabut. E kemi zbritur arabish që ju ta kuptoni. Allah i më dhuër zhjodhi për gjuhëve të botës arabishtën për të transmituar fjal në ti dhe kjo zhjedi të regon që ndoj në gjuhë tjetër nuk mund të transmitoj dhët si gjduhet atë që ka dasho Allah i më dhuër të thot ma antë këti Kurani pa në dhe Allah i zhjedi të gjuhë dhe aji personi cilë një gjuhë në mirë, gjuhë në arabe dhe një disa gjuhë e kuptom në të vërtet që kjo është vërtet Bagaj gjithë që ka gjua arabe, je mundësia saj për të shpehur më qartë, më bukur, në fëndë më e lokuen të dhe më letrare, edhe t'japi konceptës shumë të bukërët të cilat nuk kanë fuqi gjuhë të tjertë t'japin. Dhe ne e kemi izbritur e të Kur'an arabishtë e ju t'a kuptoni. Dhe më thënë nëse njëri ju e mëson arabishtën, ka për të kuptua Kur'anin në mirë, se shë mund t'a lezojë në gjuhët të tjera, sepse gjuhët të tjera të kefunit nuk janë Quran, po janë shpegimi të tjere. Shpegimi Quranit, shpegimi e rejtëve të Quranit. Pasë të thotë Allah subhanu wa ta'ala, nahnu në kussu a lejke ahsanel kasas i bima au hajna i lejke hadhe l'Quran. Ne po të tregojmë ty më të miren histori, ose më të miren të regim në gjithë shpallin që të kemi dhe në Quranit. Këshu e ka përshkrua Allah i madhurra këtë histori, histori e ka quajtur historin më të mirë historin më të bukur historia më e bukur e Kur'anit është historia Jusufit a.s. pasta i thotë Allahu i madhërur ojnë këntë minë qabli ilë minë lëgafilin edhe pse tim përparë nuk e di e këtë histori nuk e di në të profetis a.s. të histori, as i kështë të gjuar në një her as mek, as i kështë të gjuar në her këtë histori, ishte e re për ta pasta i Allahu i madhërur filon detajet e historisë idh qala yusufu li abiye ya abati inni raaitu ahada ashar kawkaba wash shamsa wal qamara raaitu hum li sajidin I thought Yusuf Ali Salam babait i fillon historien momentet kur Yusufi ishte djal i vogël por qe kuptonte dhe i drejtohet babait te tij dhe i thot te babaim kam par nje ëndër Domthonë fillon Allah subhanahu wa taala kte historin me nje ëndër të cilën e shikon Njusufi a.s. në vogli. Dhe hëndrat, janë pjesë e profetësitë së profetëve. Ma dje, profetë i sallatës salim ka të reguar dhe ka thënë, nuk ka ngellu nga profetësitë vetëm se përgëzueset. I ka në thënë ojë dërguarë allohë që faën përgëzueset? Ka thënë janë andrat e mira që i shikon besimtaj ose që i a shikon tjerët. E shikon tjerët ose shikon vetën e vetë. E ka e qytë profetës së nëmë pjesë të profetësis ëndrën Edhe e është t'il Ma dhe një hadith tjetër ka thënë profetës sënë Allah Andrë është një e 26 e profetësis Një transmitim thënë një e 70 e profetësis Edhe ka transmitimet tjera Të cilat në përgjësi të regojnë që Andrë është pjesë e profetësis E kam pyetur imam Malikun dhe i kam thënë A mund të shpikohë Andrë është do kujtë Shdo kush, mund të apifetva ja në shpikim në endrave shdo kush? Ka thënë, ja Pastaj ka thënë, a luhet me profetësin? A mund të luhash me profetësin? E ka i quret të endra me profetësin dhe ka thënë, nuk leohet, bësh loj me profetësin Nuk i leohet shdo kuj që shpikoj endra Për vlerën e madhe që ka në endra të cilat janë për Allah Sepse ato vinë për Allah dhe duon t'i tregoj një rjut Një qështë të në cishmë nga jeta e ti E dhe ja këtu i të rëgojnë Jusufi a.s. Qëllim Për qëllim e vetë lata Që ajdo t'ja rri në jetën e ti Jusufi a.s. E djetat Kanë thënë që andrat e mira Andrat e mira vërnohen Kusë andrat e këshia zakonis dalin shpejt E po të shikosh Andrat që ka pa Jusufi a.s. është vërnuar Për vite me radh, disa dietarë thonë që është vënë rreth 80 vjet, se nuk tregohet historia se sa vjet ka zgjatur gjithë kjo ngjarje që tregon Allahu subhanahu wa taala sure. në këtë sure. Thotë kam parë në ëndër o babai, thotë kam parë në ëndër 11 yje, edhe diellin, edhe hënën duke mbur mua sa ishte. Babai vet Jakubi alayhis salam ishte profet. Jakubi djali Isħaqut, djali dhe Isħaqut djali Ibrahimit, domosdhom profet pas profetës. Allahu qoftë Udhën pachin e të qoft, e qoftë nga që për të e të gjithë Alehimussalatu wassalam Jakub e alehisselam E kuptonë në ndërën dhe E mori vërse qëfar kuptimi ka ndra Edhe në basi e gjënë në ndërën Jebë disa uzime djallit ti Jebë disa uzime Duke parë realitetin të cilin jetonte Realiteti parë ishën vlezrit e ti Të cilet ki ishën zili dhe haset Ndaj vlajt të tyre Dhe nga ajo që njëhte vetë Jakubi a.s. për Allahut që Allah e më dëruar kur do të angrej lart një person e së përvonat edhe përne kuptoj Jakubi a.s. dhe Allah e di më mirë me sa duket Jakubi e ka kuptuar për kësa e ndre që Allah e dhe angrej Jusufin lart edhe e din dhe shumëi që Allah kur do të angrej dhe kër lart dhe të së përvoj e kam pyët o imam Shafiun dhe i kam thën o imam a jepet mundësi njëriu që të bëti lartë në togë në që të ngrejë Allah lartë apo së përvohet i thoti më më shafiu nuk e ngrejë Allah në ardhesë të së përvohet nuk e ngrejë Allah në ardhesë të së përvohet kër është një ligjë hyjnarë që ka vendosë Allah e madhuruar dhe njëri zi që njërë më mirë të jenë profetat pandaj dhe i thotë duke pu, për pjeku Jakub e Nesan të bëj lidhjen e ndrës edhe i thotë rruë për gëlejëzëve të tu Kale, ja bunajelate, kësus rruë Ja kala, ikhwëtike feja ki du leke kejda O djali im, mos va të rëgo e ndrën gëlejëzëve të tu sepse mund të të bëjnë do një dredhi inë në shëjtana në lë insani a duën mubin shëjtani për njeri unë sharmik i qartë Në më thënë kam frik se po va të rëgo dhe ndrën ata në do shtojnë më shumë zilin ndajteje edhe do të të bëjnë ndë një drethi për të të bërkeq nga hasedi dhe zilin e mave që ty allot jetë të dha të shkallët zjodhi kundaj tyre më dhe një tregoj pjesë e parë të ndrës kujdes i tha kujdes si ku për i saj kuptoj Jusuf që i do spovohat e me dëvërtet s'pova Jusufit i erdi nga vëlezrit e ti s'pova i erdi nga vëlezrit e ti pas ta i tregonë Jakubi a.s. atë fryti në rëmbël të kësaj andre që kishe par, i kishe parë, Jusufi a.s. I thotë Jakubi a.s. O këdhe ali këje gjëtë e bike rabbuk, edhe kështu zotë jo të zjedhë ty. Dhe më thënë Jakubi a.s. kuptëm për kësaj andre që Allah dhe të zjedhë Jusufi a.s. Dhe, dhe të bëja të profet, i zjedhë dhurë përëj Allah suha në ta'ala. Gjithashtu i thotë, O ju allimu kemin të uilil ahadith, edhe të, të të mësoj të ويتم نعمته عليك وعلى ابائك من قبل ابراهيم و اسحاق اذن do ta plotsoj mirësinë ndaj të sesh e ka plotsuar ndaj baballarëve të tutmë parshëm ibrahimit dhe ishakut ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابائك من قبل do ta plotsoj allah mirësinë tande mirësinë ndaj teje edhe ndaj familjes e yaqubi siç e ka plotsuar ndaj baballarëve të mëparshëm Ibrahimit dhe Ishakut. E kanë pyetur profetin sallallahu alejhi dhe i kanë thënë, kush është njeriu më i nderuar? Tha, është Yusufi alayhiselam. Sepse Yusufi alayhiselam ishte profet, babai i vet Jakubi profet, gjyshi i ti tij Ishaku profet, dëstëgjyshi Ibrahim i Ibrahimit profet. Ku ka parë një njeriu me këtë lloj periardhje kaq lart? Ky është Yusufi alayhiselam. Kupton Jakubi alayhiselam për këtë ëndrë? Kto gjëra që treguam, që Allahu do ta zgjelli, që Allahu do t'i mësojë ti shpjegimin e ëndrrave, si qysh kjo është dije që o jep Allahu njerzve të veçantë, ti e shoqit. Dhe sidomos në këtë lloj ëndre, është shumë e fshehtë të nxjerrësh prej saj që Allahu do t'i mësojë Yusufit alayhis salam shpjegimin e ëndrrave, si qysh edhe Di Allahu subhanahu wa taala e kuptoi Jakubi alayhis salam të gjëja. Mbas i i tregon për gëzimin Jakubi a.s. djallit të ti që i jebë në tullë i andre, atër fillonë Allahus. Edhe në tregonë detajet e historisë, edhe thotë në fillimin e sajë, Lëkad kane fi Jusufa, wa ikhwëtihi ajatul lisa ilim. Thotë, ka qenë historia Jusufi dhe vdhezëve të ti, ka pasur në të argumente pa ta që pyesin. Në më dhe në kjo histori për mbanë shumë argumente, Përmanë dhe shumë fakte dhe shumë dhe bi për të cilët ne kemi nevoj që të meditojmë rëthyre dhe të përfitojmë për të tyre. Lusë Allah në më dhëruar të në bëj për të tyre të cilët përfitojmë për e mësimëve të Koranit. Elhamdulillah, unë salatu, unë salamu, unë rasulillah, unë alë alihi, unë sahbih, gjmërin. Në të rëgonë Allah subhanu wa ta'ala në vazhdim dhe thot, idhkalu le Jusufu, ahuhu, ahabbu ila abina, minna, unë në Inna abana la fi dhalalin mubin Tregon Allahu i madhuar kur vëllezërit e Jusufit than Jusufi edhe vëllezërit e ti janë më të dashur tek babai jon se sane Kur sane jemi grup Domethën fuqi jonë është në jemi grup edhe babai jon është në humi të qartë Kush Jakubi alayhis salam i cili ishte profet për ta ishte në humin të qartë Shiko hasedi. Hasedi ja mbyll syt njeriu. E verbon njeriu hasedi. Edhe e bën atë që të ndërmarr hapa extreme. Nga hasedi madh që ka, është gati ta vasi njeriu. Pandaj thon, nxjerrën gjykimin e tyre ekstrem dhe thon, o qto lu Yusuf, vritën Yusufin au i trahuhu arda i jekhlu lakum o gjhuabikum, o të kunu min bërdi i komën salihin vritën Jusufin ose lehën një të një tokë të shkret në më që të vdesin nga uria dhe nga etja edhe më pas bërën njërës të devotshëm këshu i thotë gjithmon i blisi njëriut i thotë bëjë dhe të gjunaf pas e pendohu të ka lau sa lau të fal i thotë bëjë të gjunaf e nëzitë duke i të reguar mëshirë në Allah për pasë të bëjë gjunafin në shikoni a hasedi ku i të shonë njerëzit dhe në pikë që janë gati të avrasin qëfar krimi ka bërë, ishë fmi, fmi krimi ti është vetëm sepse a i ishte njeri i pasër ishte fmi që nuk ishte të bërë asë një dhe gjunafi dhe babaj ti e do në të të më shumë se tjërë sepse kishe kuptuar prej Allah subhanu e tala që Allah do të të zithë këtë fmi Për në dhe ata nga hasedi Deshën të i bëjnë ati një drëdhi Mjërë po dikush për e vëllazërë Dhe nuk e parnojë këtëlloj ekstremiteti Dhe tha Kala kailum minhëm La të këtëllu Jusuf Njërë për tyre tha mosë fris një Jusufin O alkuhu fi gajabet il gjub Por hithën i ata Në thëlsin e pusit Hithën i një pus tëllë Jelë të këtëmu ba'du Ba'du sejarah In këntu në fa'jlim që nëse keni për të bërë diçka fut, atë mos e vrisni thot. Domethënë nuk ia vlen ta vrajësh se s'ka bër gjë nafsh i vogël, por hidheni në ipus që ta marrin atë disa kalimtarë, disa karavane që vijnë, edhe të humbi. Domethënë që baba iu jo, nuk ka për ta parë më të në sytë vet, edhe për këtë arsye ai do na shoh vetëm ne, edhe vetëm ne do jemi për të, do na do vetëm neve. edha këtu vendosen të bëjnë. Atë i thon babait të tyre, këtu fillon teatri që bëjnë ata me babain e tyre. Qalu ya ja, abana maleka la ta'mannu ala Yusuf wa inna lahu lanaasihun. I thanu babajon, "Përse ne, përse ti nuk na e siguron neve Yusufin? Do të thonë, nuk na ehet neve në sigurinë tonë Yusufin. Sepse ne jemi të sinqertë kundrejt tij. Jemi të sinqertë kundrejt tij për ta ruajmë. Kale inni le jahzunu ni Anë të dhëbubi hi wa khafu Anë të më anë hu gafilun Fa Unë kam frik Se ju dhe ta mërni atë Edhe dhe ta haj ujku Ndërkoj që ju luani Edhe ju dhe jeni të shkujdes Ndërkoj që ata për ha ujku Ate i thonë Kalu Le in akelehu dhëbubu Në në usbetun Inna idhe lë khasirun Fa nësa te ha ujku ndërkohë dhe mund që ne jemi grubi madhë jemi gjitha atër ne jemi të humur jemi të shkatëruar kështu than edhe më pas të njëjtën shpifje i tërgumë më bajtyre si për të të tërgumë ati që ne me të vërtet jemi të humur të shkatëruar pas ta e morë njësufin e lejsela pas jam bushën mendjen tjatit i ciri e kishtë e të më të shtrejnë se zemër në vetë nuk e largon dhe dot nga sy i vet nga Merau ku kishte për të për shkak të ëndrës si që kishte parë dhe prej zjuarësisë edhe veprimeve që bënte Yusufi që shikonte një hati për i tij që ai do bëhej një person i madh në të ardhmen pas së thotë Allahu më dhua felem adhabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati aljub kur ikën dhe i morën Yusufin ran dakord të gjithë qi ta hedhin Yusufin në një puz të thellë. Mendoi Yusufi fëmi. Fëmi. Nëna ejë kuptonte, fliste, i jepte përgjigjen, lolë kishe para ndër. Dhe i thot babait drejtëqart, ishte fëmi. E fusin në puz, e lënë të vetmuar atje. Atëherë Allahu subhanahu wa taala, për ta forcuar Yusufin alayhis salam, thot: "Wa ahayna ileyhi. Dhe ne i shpallëm atij të regohet, të regohet njësa përseleve që i vjenë Gjibrili a.s. Jusuf i që të vogërë dhe i thotë Subhanu Allah Wa au hajna i lehi le tunat bi annahum bi amrim hadha wa hum la ish'urun Ti do të regosh këtyë këty që të kam bërë ty këta i thotë i thotë dhe i shpadë Allah që ti do të regosh këtyë për të që pëndohë sëpse do dhe i moment që ti do jesh më i dhe atësa ta dhe ata dhe të nështronë ty Letunet bi enne hum bi emri im hadha u hum la ishurun Ata nuk e kuptojnë të shi që të dhij një moment Që ti do të të regosh këtë lojbëme që të kam bërë të ata Të lijet fmije në pusi vetëm Kjo është fundi i largimit mëshirës në zemra Nga hasedi maf Edhe shejtani nga hasedi maf që kishtë e për njerirë për lotin të zjarrit të xehnemit vetëm si e si që mos i bën të sëshë dhe njeriu të nga hasedi që kishte edhe mbasi largohohen dhe Elen Yusufin vetëm edhe mbasi i vjen Yusufit qetësimi prej Allahut subhanahu wa taala që në vogëli që Allah ta përgatiste atë për të kaluar sfova të tëra gjithashtu dhe ta përgatiste për për të bërë profet dhe për të bërë njerë i lart në gjithë njerëzimin Mas kësaj këthehen Vullajzërit e ti duke qarë në shpi O gjë u e bëhum e isha jepkun U këthyn duke qarë me lotët e karkodilit Ta atër, ta atër i plot Luanin ta atër me babaj në tyre I plot Erdhën duke qarë Kaluja ebana inna dhehebna në stëbiko e tarakna Jusufa inda me ta'ina Fa eka lehu dhib Thano bëbajon në shkua me Jusufin dhe e lamët të tek Laq ka tonën që i tonë, kishë marrë me vete dhe shkua më për të bërgara me një i tjetin Dhe ata e hangi ujku Ata që i kishë friki jati, ata u thane dhe i thane dhe lezit jatit Oma inte be mu'minan lana walau kunna sadikin. I thon, edhe sikur neet jemi njerëz më tij, tij të vërtet, ti s'ke po na duhet supër të që po themi. Wa ja wala qamisi bidam min kadhib. Edhe sol qmishën e Yusufit alayhis salam të përlyer me gjak dhe ja dha babait. Mirpo, harruan ta çanin qmishën, edhe qmisha ishte e paçar. Kur pa, pa babait si ka mundësi edhe që ky ujku që ka qe urtha, ha qmishën dhe liq qmishën pa pa e prekur. Kale belse u alet lëkum enfusukum amëram të sabërun gjemil Tha, për kundëz i juve U ka zbukuruar shpirti juaj dishkat keqe Edhe unë themë sabër Allah umë dhëroft sabër të mirë Allah umë dhëroft të sabër të mirë Ka thënë djetarët sabëri mirë Êshtë aji sabër Në më thënë durim Durim e mirë është aji durim Në cilin nuk ka nkesë Dë më thëmë, mosu anko të ka s'kush përveç Allah të madheruar për të që t'karan. Përndet dhe Jakubi a.s. nuk nuk anko atë gjithë kohë e s'porë vësë a s'kujt për të që i ra. Edhe kër i thanë fëmijet e ti, Kalu të Allah i tefte utedh kuru Jusuf e hatta të kuna haraba në të kuna minel halikin. I dhënë ti vazhdo në të kujto shë sufin dhe më mëra pa më fundë, dhe më fundë. Dërës të të vërës është? Kale innama është ku bëthi Wa huzni in Allah Tha unë thotë Ja të regoj halën tim dhe ankesën tim E betëm Allahët Dhe unë di për e Allahët dhe që nuk e dini E din të, e din të Jakubi a.s. Që Jusuf a.s. nuk ishë dhekur Këmishë ishë një rënë Që këtë nësien dhe ta për të vërdetuar Të atërën e tyre E që dishme E isojisë Jusufit dhe zërë është se historie e Jusufit ka të bëj me këmishën Histori që ka të bëj me këmishën Këmisha ishte ajo që i të regoj baba e të vetë që Jusufit është gjau Në më thënë një lajnë e fi e shpres Edhe ëndra që kishte par që ja të regoj tjatit Këmisha ishte ajo që e pastroj Jusufit nga e moralitetis i shdovim më mrapa ku e panq kmishen pa anë çishë çaj nga mbrapa edhe kjo isht një fakt i fuqishëm që Jusufi nuk ishte immoralist dhe nuk kishte kërkuar bënt të bënte immoralitet do t'rregohet më mbrapa. Edhe treta po me kmishen ia ja dërgon kmishen te ati te tij në fund fare edhe ja hedhin në fytyr vllëzëve te tij edhe i kthej çikimi. Shikoni çuditërat te kmishes Jusufit alay salam. Një histori që ka të bëjë me ëndra edhe me kmisha Më vëkundli për Allahut, për njerëzit që meditojnë. Lut Allahun e madhëruar që na bëj për atyre që nxjerrin mësime prej sa historie. Edhe mësimi i parë që nxjerrin prej sa historie është që në momenti kur bie spova, atëherë detyra jonë është të bëjmë durim. Jo të bëjmë durim, por të bëjmë durim të mirë. Të bëjmë durim pa u ankuar, mos u anko. Tregonet thuhet që një një person i ankohet Tërgojë që, që Jakubi a.s. janë kohët dikujt për që është një Jusufit dhe i thotë Allah i më dhuar apo më në konë mua, a të i thotë Allah më falë. Këtë tërgojë për Allah e mësa e saktështë, Allah e di sa e saktështë, sa saktësht, sepse Jakubi a.s. ka thënë, unë përbëjt durim të mirë dhe durimi mirë shë mosket të ankesë. Edhe këto tërgojën si Isa Iliat dhe në shumitë se në raseve këto nuk kënë të saktëa. Në mëbrapt do vi edhe tregimi i Yusufit alayhis salam, në të cilin janë treguar shumë Israiliat, prej banë Israilit që janë gënjeshtra dhe akuza ndaj profetit Allahu subhanahu wa taala. Profeti Allahu Yusufit alayhis salam. Mësimi i parë që nxjerrim është që duhet bëjmë durim kur na vjen së prova. Sepse me durimin vjen fitoria. Edhe në fund fare Yusufi alayhis salam e tregon këtë mësimi shumë të madh, mësimin e durimit. Dhe dhe kur dvi moment i durt do ta rregojm në të cilin tregohet se kush bën durim dhe është i devotshëm, përfundimi i mirë është për ta. Innehu me ytaqi wa yusbir fa inna Allah la yudira al muhsinin. Kjo është fjala e Yusufu alayhis salam, kot ai që innehu me ytaqi wa yusbir, ai që është i devotshëm dhe bën durim, Allahu nuk e humb shpërblimën e mirësve. E thotë thollë fjale mbasi e marrin vëzhgëzët e tij ti, që ky ishte Yusuf alayhis salam. Ky është, është përfundimi i durimit. Pandaj, ne do të marim këtë mësim prej fillimit se historie Lusë Allah në madhëruar Që të nabëj për e tyre që përfitojnë prej mësimit të Kuranit Në i hapi zemër e tonë që të ndriqohën e tonë më Kuranin Sido mos në këtë muaj të madhënushëm Muaj në Ramazanit, në të cini ka zëbërit të Kuranit Lusë Allah në sëbërët të ala Në i ndriqohë i zemër e tonë më Kuran Në i ndriqohë i varët tonë Në i hapi dr edhe dhe nga e letësoj kalimin e urës e siratit, Allahu a shpërlevi mja gjithë.